скільки він заробляв достатньо, щоб утримувати будинок. Про яхту я нічого не знаю. Може, пан інспектор зволить мені про неї ще розповісти? Дуже перепрошую, що забрав у вас стільки часу, так і не переконавши в корисності свого існування. Дуже прикро, але ви мене дійсно не переконали. Двері випустили Анну Шварц, у кабінеті стало затишніше. Ферфанто глибоко зітнув, Барбара пересмикнула плечима. Його не покидало враження, що в нього п'ялися холодні зміїні очі, які жінка залишила в кімнаті. Рабовський думав, що його пацієнти, мабуть, не дуже шкодували б, якби з Анною сталися якісь неприємності. Вона має кузину тут, у Львові, сказав Остап Маркові, тільки чомусь не хоче про це говорити. Не знає, що Шварцова вже прохопилася про це. І про яхту теж, докинув Феофантов. «Знаєш, тобі доведеться звільнити Анну Шварц». Барбара повернувся до Грабовського. «Таку кобру навряд чи хтось візьме на роботу. А залишившись без праці, вона може щось собі пригадати про батька, а можливо й про те, куди з кладовища виходять поховані небіщики». Епілог 15 Барбара наполегливо розчиняв себе в марихуані. Будинок на схилі Казервальду – Куплений торік, напередодні їхнього весілля, тепер щодня затято вивергав його назовні. Інколи Остап залишав тут на ніч своє тіло, інколи він на кілька днів селоміць вселяв себе в ту кімнату, де його покинула Юстина, але сильний медіум щоразу виштовхував його свідомість геть за стіни протхнулого пусткою будинку. Сьогодні ж ця кімната пахла по-іншому, і йому дозволено було залишитися. Пахло весною, торішньою весною. Остап добре знав, що зараз станеться. Протяг грабтом прочинив вікно. Внизу хряснули двері, і Барбара зрозумів, що він не сам у будинку. Юстина сиділа в тому ж кріслі, з якого відійшла вісім місяців тому. Вона була жива, живіша, ніж він сам. Дивилася на нього і усміхалась. Остап зробив кров до неї і враз спинився, побачивши, як маска смерті в одну мить Лягла на її обличчя Коло замкнулося Він ще раз повинен пережити те Що вже сталося в цій кімнаті Очі, очі Юстини Її очі щось говорять Жах в очах Погляд спрямований на письмовий сіл, Поруч з яким Завмер Остап Юстина танула Замиті її не стало Залишила по собі терпкий запах Торішнього травня Годинник чітко відбив час її смерті. Барбара безтямно дивився на письмовий столик. Павук. Великий сірий павук перетнув його поверхню, видався на фотокартку Юстини, що лежала на підлозі, ковзнув по її обличчі і зник за краєм столу. Коли до Остапа повернулася здатність сумніватися, вже не мало ніякого значення, чи був це сон, чи справді до нього приходила Юстина. Він вже зрозумів те, чому не надав колись значення. Юстина за мить до смерті була чимось налякана. Але чим? Тим, від чого мала померти. Вона знала від чого. І це щось було тут, на письмовому столику. Барбара Грячкова набрав на апараті номер Грабовського. Вибач, Марку, може це й дурниця, але спробуй згадати, чи не було в тебе або Юстини знайомого з прізвищем чи прізвиськом Павук? «Ти не мариш?» «Може, вона взагалі боялася павуків?» «Наскільки я пам'ятаю, Юстина завжди жила в злагоді з комахами. А про що тобі йдеться?» «Хочу перевірити свій сон». «Цікаво», – микнув Грабовський. «Щойно, доки ти мене не розбудив, мені снилися метелики. Червоні, жовті, блакитні. Може, пошукаєш щось у тому напрямку? Перестань!» «Щойно бачив її і павука». Як у той вечір, розумієш, важко повірити, що це був сон. Так ти вважаєш, що Юстина налякалася павука й від того померла? Остап мовчав. Грабовському вдалося показати, як мало глузду в його спробі вхопитися за тінь таємниці. «Лягай спати», – порадив Швагро. «Не кури більше тої трави», – і поклав трубку. Барбара дивився на письмовий столик. Зараз на ньому стояла лише фотокартка дружини. Що там було того вечора, коли вона померла? Здається, якісь книги, попільничка. Так-так, була попільничка, бо він любив палити біля прочиненого вікна. Але яка саме? Їх у будинку було дві. Одна з них, велика, тихоокеанська мушля, стояла зараз на підлозі, повна недопалків. Барбара виніс із кімнати, висипав сміття унітаз. Вимив милом пиламутри в і поставив попільничку на журнальний столик. Довго дивився на неї, напружуючи пам'ять. Тепер уже важко було згадати, чи лежала вона на журнальному столику того вечора, коли загинула його дружина. Барбара прийняв душ, зайшов на кухню і змусив себе випити кави і перекусити. Була восьма година ранку. Остап нетерпляче набрав номер Феофантова. Трубку з другого кінця відразу ж зняли, мов би хтось чатував над апаратом. «Юрку, вибач, я хотів лише спитатися, коли можна до тебе подзвонити, щоб не було зарано?» «Запізно, я ще не лягав. Тепер слухай. Анна Шварц отримала спадок від батька 90 тисяч зеленими, і це лише в польському банку. Ти коли-небудь чув, щоб у доглядачів цвинтарів був такий вантаж?» На початку року вона для чогось їздила на тиждень до Швейцарії. Крім того, Анна має яхту і віллу поблизу Одеси. І те, і друге оформлено на ім'я неіснуючої особи. Сподіваюся, ти розумієш, що втрата роботи для Анни Шварц за цих обставин є такою ж неприємністю, як для тебе, наприклад, не знайти вранці під ліжком своїх капців». Барбара відчув, що трубка вислизає з його зволоженої руки – «Звідки ти все це знаєш?» «Любий мій, якщо я розповім тобі про нашу кухню, то ти втратиш повагу до журналістики», – зіткнув Феофантов. «Найгірше, що Грабовський вчора звільнив Анну. Тепер вона знає, що нею всерйоз зацікавилася і може спокійно їхати до Швейцарії. Будемо мати знайому десь у Цюріху чи в Санкт-Мориці». «Що ж тепер робити? Влаштувати її назад у клініку? Я гадаю, що ліпше знайти її кузину» яка десь ходить по Львову і, можливо, знає про Анну достатньо багато, щоб трохи затримати її в Україні. По розмові з Феофантовим Барбара запалив цигарку, подався до спальні. Там була ще одна попільничка, вилита з бронзи. Єгипетська жриця стояла на колінах, простягаючи житвену чашу Анубісу, рельєф якого був написаний на днищі попільниці. Остап купив її у Франкфурті, в крамниці арабського іммігранта. Юсуф клявся Аллахом, що це не попільничка, а єгипетська старожитність, у яку наливали пахучі оливи. Остап указав невігласові на невеличкий гвинтик, який кріпив тіло жриці до основи, і пояснив, що такий спосіб кріплення відносно недавно відомий світовій механіці, але попільничку таки купив. Юсуф просив за неї лише 20 євро. Тепер Остап майже не сумнівався, що саме єгипетська жриця була на журнальному столику того вересневого дня, коли загинула Юстина. Ще були там книги. Барбара виразно пригадував стопчик книг на краю стола. Що вона тоді читала? Під час їхньої весільної подорожі Юстина читала щось про сім чудес світу. Казала, що хотіла би поїхати у Месопотамію, Палестину, Єгипет, Єгипет. На книжкових полицях були скільки завгодно книг про Єгипет. «Єгипетська попільничка», книги про Єгипет. До Єгипту дуже далеко. І ще далі до Австралії. Людвій Шредер пише дуже рідко. Це й не дивно, до Австралії ж далеко. Барбара відчув, що засинає. Задеринчав телефон і Остап боляче вдарився під борідям об бильце крісла. Звонив Феофантов. «Збирайся». Ельза запросила нас на обід. Ельза, Ельза Шварц, маляр, кузина Анни, епілог 16-й. «Що я думаю про українську чому? Мені здається, що це було добре організоване масове вбивство», сказала Ельза Шварц, наливаючи каву в горнятка. «Для чого? Мабуть, перерозподілялися якісь геополітичні зони впливу, де Україна була центром». Комусь вигідно було послабити центр. Вбивство? Але жодна медична експертиза не вказала на вбивство, заперечив Барбара. Медична експертиза не виявила, проте жодної іншої причини, з якої в Україні за півроку загинуло кілька десятків тисяч здорових людей, Ельза спокійно звела на нього свої виразні сірі очі. «Ельза, ми хотіли б дещо довідатися про Карла Шварца. «Твого покійного стрийка», – випалив Феофантов. «Є підстави вважати, що він якимсь чином пов'язаний із тими подіями». Ельза здивовано звела дужки брів. «Мій стрийко майже не покидав своєї оселі на цвинтарі, і все це не завадило йому залишити у спадах своїй доньці сто тисяч долярів, яхту і вілу на морі», – перебив її Барбара. Скидалася на те, що Ельза справді була приголомшена. Хвилинку вона себе опановувала, а потім сказала, «Навряд чи я зможу вам щось розповісти про дядечка, я з ним майже не зустрічалася».